Goizuntan, ekialde alde eramanen geitu gure gomitak, gurekin Carlos Zurrutuza nazioarteko kasetaria egunon zuri? Kaixo, unon? Ekialde urbila, Muinak eta Ertzak izenikulu liburua idatzi duzu edo duzue tira bakarik Mikel Aiestaran eta Ane Irazabal nasu arteko kasetariekin idatzi duzue hiruek. Aipatuko ditugu pixka bat bakotsaren ibilbidiak eta erimoak, nonbait xedealenik liburuaren egitekon nola sortu daizue. Bueno, ba izantsan e, berriako Cristina Berasainek posatutako ideia bat lengurtin. Osondo irultz zaigun, baina baina kontua zen, ba, zaila saia zala bateratzea gure gure kalendarioa, ez? Gure UTIa. Ze ze batek altzunin, besteak zein eta eta eta bueno, hiru ba, aldetik altera, aldera eta anemenka. Orduan hasirako asmoa zan lehen urteko abendurako bukatzea, i posible izantzen ezinezkoa, beraz, e, epea jarriendu na hortengokaina eta eta ohangoan bai. Orduan funtsion eh aria puntua 2011 azkerostikan e, altxamendua edo arabiaru da berria sorturide deituriko hori bueno, nola zertan gelditu da edo guk zer ikusienun beregunin eta eta zer ikusten dugu gaur ez ze azken febin 3 gokoa gida bueno beregunin jorratuendu 2011ko altxamendu orokor hori jarraitzen dugu tokiori etara joeten ez orduan da nobaiteko ikuspehi bat perspektiban. Itugi hori gehien bat uh, aipatzen du, ane ira zabalek li e, mundu arabiarko demokraziaren laborategia baita, nun Tunisia. Aipatuko ditugu zure uh, lagunen lanak, lehenik, uh, laburki, eta uh -huh. gero uh, zure atala gehiago sakonduko dugu, da geien ere menperatzen uh, dukezuna. Beraz, uh, ane ira zabalek, Prisezki, hartzen eh? du Tunisia eta Egipto eta parekatzen ditu, hori da? Bai, alaxe da. Die bileredu oso desberdinek. Tunisia izangoa, herrialde ba, hoien arten, emagrebeko eskualde hoien arten, toki bakarra herrialde bakarra, non, eh, nola baileko prozesu demokratiko bat garatu zan, bere zelteasun guztikin, ez? Egipton aldiz, ba, ikusen duen estatu kolpe bat, eta horregun dakaten adaba, ba, diktadura, diktadura hutxa, ez? Orduan die nahiko nahiko adibide desberdinak alkarrengandek. Ondotik beraz Mikel Ahíestaranek berak bagnatzen duena, dituena da Iran, Irak, Siria eta Palestina, beraz nondik nola doa bere kondaira? Bera da gihun bezela, bera dago Jerusalenen. Jerusalenen bizita, korresponsalgia. Oso ondo menderatzen du eskualde hori, bestaldetik iraken askota neondakoa da, Iran ere asko oso oso gogokoa du. Asko daki batez ira buruz eta eta jakina ba ba besteo bezela ba, estatu islamikoaren goraka da hori bertati bertara jorratu du bez. eta, eta bueno, bere berea puntua da oso nietsak oso oso zehatza zena eta eta berta bertakoa zuri doak izuna bagnatua intzin iruen artean he eh, peski ekialdi hurbila muinak eta ertzak abia puntu aman comuna aipatu duzu uh, mundu arabiarreko demokraziaren uh, sortze hori, abiatpundu hori 2008 mekan hori da, edo historia behar da behatu aintzina gotik? Historia guzti bezala, perspektiba zabalbatekin ikusein behar dira, eta osunarketa hori egin behar da. Horren bai, da nola bat dugu erreferentea, baina egila da, egila da, izantzala oso urte erabaki horra. Ose, badao 2008an gerokoa eta eta aurritikoa. Orain orain bate nikuste hiruok e, bi bi esparru hoietan mugitzen geela. Ulertua litzateko gaur egun dagoena ez bakarrikan. Osea ezin dugu atzeratu ez ezin gie atzeraka joan 2011 arte baizik eta hainbatetan askoze lenagot ikasi berra daude. Ez cinez istorio haundia eta nunbait kalifa hori loznala la ere ere mugusia. Bai bai jakina e, e, horrek erabiltzen izan du. E, hortan, ose, bimile eta e, horren sorrera aztertu behar da, bai bimile eta maik enta asko zen lehenagotik anere, ez? E, aintzen ere, ba, irakeko irakin baitu zenetik anez? E, ura, ura izan zen, nor sortutako aserre horita eta egonez hori izan zan, Benetako hasia estatu islamikoaren arau Mikeleko oso oso ondo kontatzen du. Be zure lana zmintzatzeko, eh, Carlos Zurutza, eh, Prisheski, eh, Ertena la eh, 2003 geroztik Saddam Husseinen kargu kentziak geroztik eh, kurduek irabazi zituztena lur aldeak, kurduak eipatzen behitituzu beraz liburuan, eta az, azkena hamabi egunak behatzen bali maitugu, Irakiko ahmadak kurduek berriz hartzen dizkiela irabazi zituzten lur aldeak, ari da, aktualitateari lotzen gira hor, zuzenki. Unri liburuan zentratzen ez Rojaban, Rojabako kurduan egin, siriako kurduan egin. Mm. Dena entzure galderara gueltatuta, hor ba, bueno, ikusten egin, hola, estatu islamikoa desagertu, desagertu eginen, zenolako kolegia da hon angoen artean kurduak direla edo, edo arabiarrak direla irandarra diela estatu islamikorik kendutako lur kentzeko, ez? Batetikan e, eia da, ehia da, ba, ba eia dena galdu dutela Baina bestetik gustena ikusten aigena itzaki horrekin, ba, basekulako basakeria, ez? Batez ere kurduen kurduen kasuan, beraien kontrako kasuen esnaet. Hala da. Eh, iranek iranek lagundu da bairakek bere ganatu ditu lurralde asko perari eh, ez da ozkionak, ez? Ta tartean kirkuk kirkok irikurdua izan da beti. Zagan Jusain bere garaian saiatu zen hasimilatzen eta -arabiar, arabiar zatzen markatu, kanporatu zituen familia asko handek eta ekarrez zikion egualdeko arabiar familia asko behien ordezez kolonoak orduan eh, kurduek berreskuratu zuten e, 2000, bueno, lengo justu 2014en eta gaur egun ba baia dena ez Haigun e, una hueta naitzen dainez kirikueko lagun askorekin eta eta geiena kospa ospainda daude zure edo edo herbielen babesbila Ordon bai ikustenegia sekulako basakeria sekulako ba mugimendua eta, eta apena e, naziarteko hoiartzu nik ez duena. Ekialde urbila, muinak eta ertzak, Carlos Sturutuzak, nazioarteko kasetariak gurekin. Be, beraz, uh, liburu hortan urte duzez, hau gabe egon direnen gudak ipatzen dituzu. Uh, Kurduen borroka ipatu dugu batena, behinan uh, roxabakoa errandu eh, zela beraz, um, prezeski, um, ze alipatzen ah, duzu zehazki liburuan? Bai, wanneertsako roxaban, roxaban gertatudana hartatzen ari dana izanda inuz nehonek baino ezat ikusi duen irautza bakarra, ez? Ikusi ditu altxamentu armatu asko taldarraldi asko, baina e, irautza bakarra ikusi duena izenda roxabakoa. Zergatik, ba, armekin, armezgain indalako gizartearen laguntza, ez? E, indal, indalako hezkuntza mailan, e, emakume mailan, e, gizarte zibiliaren mailan Orduan, kurduak borrakatu dute, botabor jarraitze dute borrakatzen bai frontean, fronte lerrotan, eta baita atzean ere. Orduan, e, oso oso, eia esan privilegio bat izan da, hori da jarraitzea. Biniota sortzintzen dut nintzen lehor rosabalen engualdizta, orduan txeku sinu nolabizizien kurduak, e, asaden pean, e, basarral asaden pean, hori kontatzen liburuan. Bueltatu nintzen, justu beren eskualdeak aus, askatu zikioztenin 2000-mabien, 2000-mabiko Udan. Eta arrezki doztikak jarritu prozesua. Horto, laur kurduak 2000-mabien neutraltasunaren aldeko apusto dintzuten, etzen zuten larratu nahi ezasadekin ezta oposizioarekin ere, migaurrun bilakatu dira hasade den posizio bakarra, ze gintzeko guztia, ba, ba, ikusi duen bezala, jihadismoak edo motorreko islamak, eh, bukatu bukatudalako, ez? Ordan hori kontatzen bai. Horrotxaban zentratu naiz batez ere, ba, bueno, nietsako da, ba, aurrekaririk gabeko esperimentu batekialde hurbian. A, Shiriako beraz partean dena Rosa ban eta Carlos ez eh, urutuz ez duzu bakarrik gune hori aipatzen Libiako amasigena eta Saharako egia ere bez a, bi horiek ere be, aipatu hor ja nola garatzen duzuena gaia bi kasuetan Ba Libiako izan da, azutako beste auzi hoietako bat ez asko jakin genduen 2011an Libian bueno bai gukuzendu Libian albistagietan, egunkarietan, eta, eta bimiatan ma bizkioztik egin, baya, itzaldu dintzen. Eta li, libiakin erabat deskonektatu duen duen. Nik jarretu nuen juten, de hecho, e, lengua aztean bultatu nintzen libiatik, azkeneko aldiz. Eta, e, azken urte hauetan, e, Gaintzeko historio guzti horien arten, nehoratuko historio guzti horien arten, horien arten jarretu etere amazigena. Amazigena dakion bezala, ba, niri bogorek ekartzen dit zirako kurdoen kasua ez. Irautza hasten da, e, beraileke ezakiten norekin narratu azira baten, ze, ze bueno, ba, adafik e, bere kontrako politika totalitaria zaokan, eta opozizio arabiarrak ere, ba, ba, bueno, etzun, etzun begionez ikusten arabiarra ez den erri honen hau ez. Orduan, ba bueno, ba bada aztutako beste itzaleko zu horietako bat, e, apenas, ez, apenas jakin deu deus, hortaz ni liburuan kontatzen da gutxi horra 2011tik hona, ikusitakoa eta entzundakoa. Eta gero Sahara, Sahara herria, Sahara beti onda hor, ez? Eh guretzako, ba bueno, dano dazka, dano dako bat, laguneren bat, Sahara Hume-Saharaui bat etxean izan duna, ularan, edo oan neondakoango kampamendu utan, Baina hori bai izotako, izotako konfliktu oso... konfliktu oso, oso... oso... oso tristea, ez? Damazkite berroi urte populazioartia basanmortu ertilean, eta beste erdila munduan daun aire zabaleko presotne dirik hau da Sahara okupatuan, nik ontu kontu kont, zeak okatzen naiz e, eusten diotazken honi, ez? Liguran epatzeetan, azken kapituloa da Sahara okupatuan ariunen justu egindako bueno, kobertura duela bi urte bai. E, Bururatzeko, mendebaldeak e, aldi oro jol haundi bat e, badauka. E, beraz, e, pixka bat iraultzak akulatzen eta gero kudeaketarentzat eta delaik pixka bat e, olola uzten den bezala. No, Zih, Mende Baldearen papera kasurietan nola aipatu. Men dela papera, hombre, oso, oso galdera potoloa da, eh? Gauza honak eta eta txarrakindia txarrenen artean, ba, nik uste izan dela, ba, demokrazia ezartzaren protestu horrik horrekin, ba, herrialdeak inbaditzea edo herrialdi horien e, barruko dinamiketan e, interferitzea, eh, zer eragitea. Eta horren adibide garbia da kurduen, arrozak ukurduna, kurduak e, kurduek asmatu dute. Demokra de, sistema demokratikoa berta-bertakoa dana, hau da, e, autoktona da. Eta ez, e, Europatik edo embeende inposatutako imposatutako zerra, ez? Orduan, ba, bai, ba, usnarketa oso, oso sakona inberko litzateke, eta areago egun hauetan edo, edo urte hauetan, non, non errefuxatu handan adaka, o, gure, gure etxeko atetan joka, ez? Mm ori dan ulertu drama hori ulertu litzateko ba ba ausunaketa oso oso sakonain barko litzateke guk han egindako edo bueno, politiken gainean. Ekialde Urbila, Muinak eta Ertzak Mikelai Estaran Aneira Zabaleta Carlos Zurutuza Ekialde Hurbila Eta urbiletik, Prezeski, ezagutu duten hiru kazetariak bildu ditu, jakin berria eta elkarren aleka bildumak, liburu horren plazaratzeko, mirazkeak Carlos zurutuza, liburu horren berria. Eskerre,